ומן בני אליצפן, שמרי ויעיאל, ומן בני אסף, זכריהו ומתניהו. ומן בני המן, יחיאל ושמעי, ומן בני ידותון, שמעיה ועוזי אל. וייאספו את אחיהם, ויתקדשו, ויבואו כמצוות המלך, בדברי אדוני, לטהר בית אדוני.